See kuju läi, kui käes on palgapäe Vaid setin mul linna poole Ei huvita mind ükski kauplus linna peal Ei heida vilke vasta sõule Kuusteist kannu mis annab mulle ramu Kuusteist ja kandikute lius. Kuus teist kannu, mis toidab minus, sammu ja laua? me puus on seismas tänaval, ükskõikub järjikord. See on sammud vastu meilselt saab par. Kui palju sisene ja edi on olnud, neil pole vaja lauda kaata. Kus teist kandu, mis annab mulle rammu? teist ja kaendikute liust? Kus teist kandu, mis toidab minu sammu ja laua, mis ta On antud yksi koht mul seinapoolses reas, kus letil põlub Teen suitsu teise, juba kelner seisab seal, kui palju küsib, mina vaastan. 16 teist kannu, mis annab mulle rammu, teist kannu ja handikute lius? Kus teist kannu, mis minu sammu ja laua, pistame Ma mööd on tunni, kolm või kurad seda teab Kõik selsk on muutunud ühtseks päreks Käib lausest õlle, kas on kõigil tuju hea Ja õlle naps on juba veeres Kuusteist kand, mis annab mulle ram Kuusteist kand ja kaendikutel jõus Teist kannu, mis toidab minu sammu ja laua, mis Oh, kallis õllesõber, seda meeles peab, ei ta summu ja neem meil Vaid humalasse, sest on kõige varem seal, nõllassest no, resto restomi Teist kannu, Kus teist kannu, mis annab mulle teist kannu ja kaendikutel juus? Kus teist kannu, mis toilab minu sammu ja laua, mis tomev